گران و مخترمو علی دلکو در شیعه القرآن علاما محمد رحمت اللہ علی در تفسیر القرآن جب پسنون نیسو تریسی کشوی دا جب دید ملائی دو پا تیسا تایی اشاہ سنت کیسل این مرکز دکار نمبر تیس عبد الرحمان پیزان از دی مین چوک جانگیرار سوادی پروپریٹر موبایل نمبر 03015710124 یعذ دو دن ته په وړاندې کال لري یعذ یقول ما نازشف یذول من ذره اقرب منا قيه واي رمضان کئ آزو چې زه را تاونی زیات بدد مآوه نبض دکر بار یدو انسان با پا قیمت کے یقولو وائ با انسان با قیمت کے دے یقولو مکولو بجائی قولا و قولوه هادا وائ با انسان با قیمت کے یا وائ حق پرس پا دنیا کے رمان در رو اقرب من نفی آوازو کرم رد کوئی یقولو من واي حق وار اس از چې ضرر ته دے ته نه پینا اگر امره کوئی تدونه وو یقول لمن زروا اقرب النفع تدونه چې داغه zarar ته نه پیننه زیات دی مدد امره کوئی دا دې جواب یو اعتراض اشکال بمانه کې چمه کې آیت کې د اسلام د غیر لانا دبا پاګان زرو نقصان نفقې د ژوند ثابتې دا وی جوابو کې نه نفقې چې دړي ځا کې نه نقصان شي او ثابتې په دې لفظ چې تور سره مدد شوه نقصان در نو سره درامد شوه او دمشکارو په لفظ کې چې لا قوم جای داخل دې او لا په مخون نه راځي نو ما یو مننه وکړه لمن ذر و مخه یزور صلی جې مانانو کې چې مقرر دي دړو منی دي په کلام ختم شو علامه ذرونه ځان کلام شروع شو حضرت مانامه په چېدو په معنا به کولې وای به دې قیامت کې چا زه چې زارو به بیا ټول نو نقصان نا مونګره مده کړيو بد دې مرګات او بددا تباہ یتنه انده نن کولا جو, جو ونله مساله یو لارامه تلکی عمل کو نه جنته تا رواني به دلان ديونه دا غوي له الله کي يرت خو هي من كانه زنو کي اشكال دي زپ کلارا ما نه کړو مکه اي چوني کي توحيد تي رسل يا لارامه تلکی نو د من كانه زنو اسبات رسالت کي آ سوچ ګوان کئ چنداد بن کئ الله نو محمد علی السلام پوځویر نبی علیہ السلام ترایي هغه سوچ کی خیال کای چې خدای دې امداد وکړي محمد علی السلام په دنیا او آخرت کې دا وي چې دله بخراه انداز نور کړي نو د دې کې رسای براخ چتا اور ځان یې پورې وتړي بیا چې و هو کې راځي نو دي ګوري چې پوتو د تدبیر د لا شې چې په څه کړو دې غوسه پدېږي چې د محمد رسول الله د خدای امداد می او کوي کو نوزو حسین نو نو تبرر راځي او ته ځان پوتو ځان را خلاص کړو چې څو چې لکه سوې چوي زبر د ځان سره خبرې کوم کته چوینو اوته نه نه دا زه خپل ان کیلا ډوډای ورته کته چوینو اوته نه مطلب دا رې چې د نبی پیغمبر اسلام امداد کوم ام مشرک کتر غصه چه اولی خدای ده امداد که نبار ازان تر اصحای خواه چو ازان کتر اولادا گیتا نچستا غصه سرش معنی درد زبا ده پیغمبر امداد کن اکتر غصه نغصه شا کستا غصه نسریجی نبار ازان تر ازان کتر اخلاص کن او گورا چه تر اخلاص شی وچوی جستار نغونی غصه سرشی لیکن ایسا ہی دوائے دل وزی کتاب اور قوم کتو زان وجنو وجن کتو زان شلنو اسلو آیت متعلق رسالت شد او بل آیت متعلق لما سبقا ہے تن دے او دمان نمراض مشرک لے آو مشرک چی کوي چې چی خلاع زمان امداد نکئی پو دنیا پا آخر کې نزکا غیر اللہ رمضت قوم نزکا بابان اسم جو خدای ما امداد نه نو جو اپ حاجت نو کوم سا امداد دا. او کته ور ساي ته خدای زما امداد نو بار بار ساي ته ځان زستا امداد نو کوم مشرک آهي اغه مشرک کي غصہ ده چې خدای زما نو زکا زکر الله رحمت كون نو مشرک کتر ساي نو غصہ من كان ايذن او مشرک تی گوان کئی جیز انداز نی کئی دیدہ اللہ پو دنیا پاک نزک خیر اللہ را مدد کم نو, نو کم سائم دار اگدک رسائے برا یعنی رسائے برا اوترا ازان اوترا ازانو کا سمال یکتا رسائے پرے کا چی ڈاگی لر اخلاسی نو گورا چی بوزی ستاری تدبیر ستاری تدبیر آغے خبر اللہ چیتے خوصے شے ستاری تدبیر, تدبیر تدان م نوآیات من تعلق تحوید شا اتا رنگیم لالیگو هم اعتنوازه اللہ لار خی حاچا فجدہ وقضائق غیب یقینا آقا یو اللہ معاون دے آقا سان یہودیانو اصابین بقرہ کی تشیون ہنسارا امجوس آقا سانتی مشکین دی ہر فرقے سرچی اذا آمن ہر فرقے دی او چه کل دی ایمان راری والمجوس حر فرقشی چه دی ایمان راری یا حر فرقشی کمومنان بی والذینا اقنن مومنان یهودیان اصابین نصارا امشکان اللہ فیصلہو کی دیتر من اقامت کے حر فرقشی وی کمومنان بی که یهود دی که صحبین و رساله و مجوز تیه مشرکان نو اللہ بدهی ترمیده بس بی مطلب ہے ٹل اللہ تپشتیه اللہ پارشی دے گوا نیوینی اللہ تابدار دید اللہ اسمان عظم کے والا انو رسپو میں اسطوری اگرناؤنی و الدواب اٹنگر اڈیر در خلقونا پخشیدی تابدار اڈیر در خلقونا ثابت تیب دی اعذاب زکرت علی تعالی فرماندی او دا آزاد په حساب ته نو دا الله ذریعه کې ومن او من یهن الله تاسو چې سپکی خیال لرا دنیا غلادتون عزت ورکون کې دا رو خواد په کړی دی چې باغیر د اندازو برزوک راځي فمالو من مکرم نبی د ناسو کې عزت ورکون کې الله که یا چر دا نه دغه ودل لی دی یو دل مومن ایو دل مو شي جگړه کې په باندې درپ کې هغه څنګه بفر یوک پېو کې شي د لجامې دور دور جامې ورته اوسل شي اته به سر د پا بدن د پا ده یو ګو یو خارو پوری بکري شي بی کړو مو کول دای جامه ودوري اده پاده به ګر مو بي اغه ګر مو جو دب کې شي او چې کېدو کی دي او وی ب کې شي دې شرمنه شرمنه د کتابه ور دي کته شرمنه په پاد کې یا او ب کې به وتوی اځای له با مقامه من عزیز غروځو نه مقامه د کم نه شې چې رانی دای له با غروځو نه من حمی من عزیز د وسونو ګرموس نه نه <coughs> دنیا کے دو حق پرست ورماتمعات او مقرآ ورتوئی یعنی پلک کلکونا و گروز ورتوئی هر والی چلاتو کلی چوزی دوارنا دواجه دم تکریف نا او مومن رجی پده که یوزان بده اوزی نفرشتی په بیومن دی او بیومن رجی دیتا اوزا که یاد انکه یقینن اللہ دنب کیا کسانچ اَمَنُوتِہَ مسلَمہَ مَنَلاَ اَمَلِ کَڑینے جنَتُں تاَ رواںی بہی دلان وره رو دا ری واری اَقال دار جو حلانا غالب او زوا چھو دشی زے ور برت وای چھری بودی جنات کے دبا گان اوس رو رو زکات متبر ہے گوتے جو ری متبر نہ گو بوگوان دسے چھلی اجام را دي پېګیدلې خو هي اوله داوله هدايت ورکو شو او طرف ته پاک دی نه دایتا د دې خبره هدايت شو چې دې په دنيای کې هغه کړه او علادت توحید ودوت الایب النقول هدايت شو دایتا پاک دی دا دو دنیا کې چې وایي فلا چه کل مخلوقات بنور چه غوالی لگا سورت تور کی امراضی قالو انہا کننا قبل فی آلنا مشفقین ومنن لعو لینا سمون ارے انہا کننا من قبل ندو منقققال لارا مدد کو دنیا کے انہو هو العذیر الرحیم دی تاہیدات پر کرشیو پتاو زده پاک دی پاک دی توحید پاک دی لا اله الا نو کوم څه نوې مسئله به کولی نو دایوه د دې او د دې د تا دا دینګ توید اغا توحید مثلا د څه شي بچا وحودی ایدات ورکه شو دی تا پتاو پاک دی نه اې دا کوټه یو دایتا پلار عبد الله دی دا وه دا چې راغی حمید الله نوم سمونه اغه الله چې تعریف شو یې شعر یقینا اغه څنګه چې غفر یو خلک د دین د پاینده ادمه یې آرام ځانې باندې کا یا خدای باندې اغه مازیه اره چې ګوزره مون خلق ولا ابرابر دې پړي کې اوسې دن کې دمای کې مظافر اکه د عضو نه د زادای کیوسی دا حکومت شته بعد د با دین نه عاقل باندې نه چې هغه هغه برابر دي نو دې مسکینو صحابه او خپل پیغمبر خپل اصول دي کی په دې کې به الہادن په کجاوای طرف دروم کجایو کې دضاین غیر لکی او وی کوي الہ ارشو او کی اوکی پری بیت اللہ کی کوول دل ہات الحاد الہ دنا لے ملحدا یعنی دین اللہ را صفات تو مخلوق لوی په ظلم سره او بشکوم تعالی دنا یک پنځیو یا دې کې او غیر ادل لو اوس اصل مسالہ کی صورت ضرور شه رد شه یا کا چدا ورته تا زای بیت اللہ مان ابراہیم دیرائی کنید رو لیو اویلو مان ابراہیم تا مان صدار کو ماں صدر ایسوک تا دیرائیو دیگا دیکھے بیانو کا اور تکو را کہ ماں صدر ایسوک شداد نکی ماں ابراہیم تا داوین ویچے تب آراد شرک ہے ماں تا دا حبرت کریو کہ دے مقام کو دیگا اور داو کا کہ ماں صدر ایسوک اپاکا کوردما نپاک تو انکو دیتا بخلق حضید تواف بکی نپاکا چه غیر اللہ پاکی چې را مدد کولے جمعات پاک کردی یا غوصلت غم دستگیر جمعات پاک کردی یا محمد جمعات کیوں مہا تن سبل انصاب فرمحاری حضید کراگی ایو زمانہ کی با درګاو نا ګوتان په مہرات کې ورورشي نڅېم یې وکړي اږي ترې نه نڅېم دا ا مہرات په پاتې ځل نکړي زمما کور پاک کار بغیر زمانہ لبلته ان مونیشیرسته ندای په کې یا محمد جوړ کړ یا غوزل غم دستگیر اچای چا نه خې وکړ عمر حائر امر دې بې تو دے جمعات کې لک مطلوب ادھا قرآن در خلاف دی طاہل بیتیا پاک کردما تو آپ کو انکو لگا والقائمین اوسید انکو لگا اموز کو انکو لگا رکو اصید اموز کی اعلانوں کا خلق که خلق تا پراتلو دا آج راضی بات آتا پیادا اپہار تا رئیو که راضی بات ہر لارپن زامر تازیو کس ہوئی تازیو کس ہوئی جو قرآن پر لخور کے ابی پہنڈ رکھے یہ ایک وخوا نفسی نو هغه کله کئ دا به اندام لیکي هم اندم و کل زامنن حل تیز راغارو خه ناراضي بادار لایکنه چې حاضر شې يا باید و تا چې لې دي بیت الله کي پاي دي دي ياور کا په پند زرا ازو خا مافي ده ايا تو کين الله په دا غوږي مقر له کې اگر وي با جبن لیکل کلا دې د کرونا نو خې دینه اور کې ان با الفقیر هغه نه غوښتونکي محتاج با اس نه غاری اغل سمته نه دی غاری حالت محتاج طالب جمعه کناسته نبی علی له کې دې ځدان نو ا احکام اتواب کې په بیت چېک ما ته روسته تريبي کولته دي نو ما خلق ته الله اجر اوامر بیان کړی تا کي لته وي نو تاسو سره دې پیډي نه راغلي وي او ته کې تاسو وېرولاره ما در کړو نظر یې دبل ته جام کړو نو خړای وي ګور دې نه خېچن لړنه شي به ټول چې سای درياب نه دغه ځانه نه شي چین دي نه بسی نو دا لږه 1000 چې کو به نه اقرار ہو کئی، چھو خدایا، منگا گا شرک لاش لڑکر، منگا گا خیلی لڑکر نو سنچے حتن تلار شیئی جیئے بیام بابا گانو دے خضر گوتن نیولی دا گردوں تو حاج دے لکر اکرنام اب جالی کتاب معاہد ہوئے، مسلمان ہوئے، نو تابا خیلی لڑکر ہو دا شرک آن نو چاہی جو کنے بیام کو تب درگون گردے بیام بابا گانو پاچا سے پلانې سه بل موځي نو تا خو کېدل شي کوم درکه یو ولیه وو نورم اپور کې هغه په ځان باندې میتي او تا په ځان دایو چې او الله ورا لبیک لبیک لا شری کر کلبیک تا چې والی اقراء حاضر شم استدار دینیش ته تا ایمان نه وروه ورته کړو ولیته هو حسنہ کے بلدربار میں اوڑے بلدربار بربار کے اوڑی تواف کے دادرے و آمیر دی آجانو خیر لڑکرہ رہے خر یعیسا گرب و مکر آد گربی آئے دنیز و خر بار خر کر رہے و خر رہے اللہوہی خیر لڑکا خیر رشک و بیدت لڑکا آجان سرہ ترہ و غیر رہے عجیس ٹیشن میں کنشوئے ام بیرہ ورزا او یو لو قبا یو استل دا لو قبا استل دا په پونی چې لګیږي دا لو قبا استل هغه دا روایت کاریږي دا لو استل دې ګوره طارې شي اجیرا غللې رځلو شوی اجیرا غللې هغه کې استقبال ته چلے او یی ته امبری چولې دا نمونده وایره د څنګه د د ارے دا په پوندوی چې لګیږي دا له یوې خوږه استاره دا دروایه کې تایږي دا له یوې ستاره دا داږي دې تدلرا غلي جته اتنت دې نو تب وغوي او ته ور شاعینو بیات کیږي وایي اوبه وکیرات کې اول یو ټوټه کوي نور ولکه کنه ظالما اونوم نکړل کنه تاویت اپوزی که خیر رایدید یرانو که مینات اتلوکه نا دا حج قبر با شوریدید دا خیر را لید نوید دا چه مینات اتلم که نا وردو دا مینات اتلوکه نا خیر را با پندر پسر یا دیو دا حج پنجاب که او سره نلمشه بل نو آقرباوالا خلق و تعریف کو چدا زمان مرگررره او د حج کرره او ازه بيزه دبي سكري 1900 کوي ناجي سيبي موږ ورته چایمس کې دي وزه نقل کوي اجر ساته رياله و اجر ساتوږي کارني وي موږ کې څه سره يو نو او په دې کې څه کارني وي دې په دې نو سره دي وای مې کارو ته له ما دا واقعي کوي کو نه څه کوځه هغه صفا مروه یا دې کې ویمونگ منا کرتیلی ها لکا منا شو کوا ویوییی سیگو ها لکا منا دا دید لیو خیلی روکا آره آره آره آره ویمونگ منا کرا تیلی منا کرا میکرا بیویی سیگو دا کاری دا عجلتل ری پاک کامونه دید بور فاوییییییو تا لیسان نیاسه لکا نزام کروا پلان حاج پلان مونگو چرے بکوا کار سر اونه دا اج ان حاجب وو په ان حاجب مره ا دموځ کې ندان سره ولول کې مصلي فلن غزا کې فلن زان پر لکه ای چلے هاګې دا زان په نو په نو سپور راګېرته زر زرایګه نو سره زان په परिचय تا زان یې دن زان په परिचय ته ندی ایږي او لکه ای اله که صحیح ديږي کې ورته فړاي عبادت یو کوه په صحیح توګه به دغه هغه د پرافاتو د بلاتو غندې چې څ چار تاګم د پرافاتې ک یو ځاګه مړ شي یو د دعا لاله شي نو خلک به دعا کوي دږي په صاحب هاي نو په نړۍ نیولي ايستا شونډو خداله تا اللہ حجور دے دو پایو نیو لے گنور سو کس کی خود اس کی غای روح مادا اللہ ما لوس کرے چیزا خلاف دو سنت نکن گنور سو کئی خو کئی با زول حکم مال تاکی کئی رضان اندر کردے بیاخیری پودان مادی نتا پاون سم مل یقون تا فتحون قرآن وی لڑی کئی کئی پود نم بیاخیری رضان پوری تا پی شون ڈی در روان که اپورا کئی پر احکامو چی پتان باندهی خیو تاویلو چی زبا سنت تا پیغمبر تا تا کون اتاویلو چی زبا دا اللہ دین بیانو وعدا دکھری با پارفات کی نو تا دا اقلال کرده نم بددخت تا اوست تا اقیناوری سمالی اپنو تا پتانو کئی لرکی خیلی اپورا احکام ا تو ام پیغمبر تو اللہ بے پغانی زارکہ خبرم داوی گرا ا سو کی کی دا آواز دلو کی دا دنو اللہ قدیم و اعظم رحمت اللہ مایوترم این اللہ عزت کی دا شی کی غرض قد عزتمان دعا غو زنا اپ څخه رحمت اللہ طالب دې آلین دې جمعہ تے گڈالے اخڑے بدل فائدہ ورکی اور واجی تا درو رنگ رد تای مات دے بعد مگر چلوتی جی پتاو د باندې نزان بچی د غلونہ یانی چې درغووتو پیشوی دي مینلو سان بیان دې زان بچی دغه غلونہ هغه درجاتا پیشه دې چې څو وی له اورو نه دا پونښو علاوه پراټی ګولشو هغه دې چا وشي دغه غولشو قران وای غول دې دی دا او هوانمشه دا غوړ کړی نا غابات نه کېږي ته وې سپه سپه هميشه کوم کړی دا ان چې دا غاش په درگاه ته دې حوالته کې شوړ کړی یا ولا سم شي د دپ کې شوړ کړی اذان هځته کې کلمې نشرک صدا پرل کې نظر ده دلته دوه معنی مطلب دلته غشم حرام وو او کلمې یې جمع کړی مکی با کرا کلی مراتلا لکا با قراما او نحل کے او کله کرا غشی براتر لکه سورت اعنام کے حیونس کے دل تاہی دار جمک را ازانتا تاہی دکلی میری شرک اشیح حنفاد ندین دکھوائی شرک رد کی پتوحید صاحبی تھی انا مشکانی دا الله سرا مکوی شرک دا اللہ سرا اصوچ شرک کو پا اللہ سرا چازي شروع کو د الله زرا نو غا کې پر یو د برانا بسمي مارغان تخته فو هو ټوټه ټوټه مارغان وکړ یا ور نه دغه بعد کوم زده جوړ کې لاراي کې صورت په باله بابا لته لارټ پرپات اشوا او بسمي بسمي شه لاراي کې صورت په پر افاض شو منځورات چازینو دو ټوټه ولا چا چنه ټوپایو ته ټولا چا چنه پشا تڅونت چا چنه بوجوار ته راځو ومرغان او خړې دله اباس می بس می کړی دا رنګي آی راځم لږ شکرانه راځه راځه دا رنګي سړی بوټیوال مرغان کودې ګډه بابا پیلاسو پتاک تفوت تویر آره پوٹے پوٹے کلا مرغانو آره ما پوکی پکی خکی کلی دی آره زیارت مگزارا آره بچیا زیارت مگزار تاںگے که راتلو چا تاناس کن ریاو بابا مگزار فالتیو باباو پا بیبی جای جا سی خول آره پتاک تفوت تویر ما تا تاںگیو لیو پانگی میں خدمتو پیر چیز اکپل پریتی گوی وطاق تا وقت تا وطالا شرم حیان دردی منجا حران تا دروان دی کری دا میخد بطلی سر نگان تا در شرم دردی لوئی تا دیارتو گوزارو آره باد اکرم شارا اتوار بر آجی کالا آره خاون تا وی بزر خاون تا اتوار بر آجی کالا باد اکرم شارا آره دا پبابا باندې اكيدجيदा دا دا د دې دنیا دایمن د دې رستا ییار د موشيخ عمره دله با دنیا کې پوکړای او د نه خلې د موشيخ نه او کتارای سوائی دوائی دوکوار چپک رد پک آری آخر سو بندائی مو چیزم مام سادوک شکرنی پیتر کالاو چوزارا پینا آنوی اگر بنا که زنو کوم راگا کوم سریع آری پیتر کالاو چو اگر بنا که اینو کوم کوم شکرنی آری پی آری نو ام د تره کمی ګټه دا روان وي کیندره زیاړ ټولته اره ځانګی په خاطرم هرڅه خو راوته نه رايو پر لید خوړي بنده بچت په ازادي کړی نا په پیره را وته زرا باندې ځا باندې کړل نا به لوې دې درو یو کوځه اره ما زمام کوله واز دا اره یې کوپ په دې کې بار وایې مثلا مون بیا په نوم کی ما یې څه ته مانو تکبري کوپ په دې کې وایې ما دې کی ستاسو ټول وګړي چاړي بار زاږي باران شورو رودری زیارت تواه تیرم آقا یو غی یه رب باران دیارس ایرانتر خوری وی خوری آرس با نورانی گی دیسریتا خوری کومی آواز تکڑی دی کومی آمانی کومی آواز دیو ایجی با باگان چندیشی کولی اوز ورکتی کنیشی اوز ورکتی کنیشی مایتا ورکتی کنیشی مایتا کنیشی اوز اوز اوز سر ایک اصوائی دا بدوي ما لري بدوي اوکي کته کاري اوره ارم دي اوک چا په کې بدوي پیدا شوه لویږي او بدو آرامي ته ته موږ راځي دغه باندې چې ونفال لله شي موحدين د الله اوږهږي په توحيد الله الله اشای نموشکان دل اللہ درات اسی کی جڑکی دل اللہ درات مطلب ہے جو ور دے دبرانا بسمی بسمی کو درما غانو تخت فوټه ټوټه کړه دا یې مسجد انداد څوک نه کین نه مخلوقات کین مغروغات کین یا عرضو دلغه بات بمکان جوړ کې دا خبره دا اورو جیزه دکی د آزادایو دل اللہ شاعر الله هغه مقدم سات تقراي مدايادت د پاک غړو نه دي تاسو لو پتاجين دي کې فایري چنګ دي مقرره او بیا روا کې دل دي شاعر الله بیت الله زغدي چې تا هو خا غړه دي د بوتلې را ما وزای کې باد علي ال تبار علي او هر کو کوم را ورډونې من زاید زب هي من ساکن زاید خپل د دین وجتوالي خیات کینی نیاد کینی اللہ پاکشی منی چی درک رخوای تیڈنگ رونا ہر قوم پل سالگیرہ کینی ہر قوم در پل دین بلندی کینی تاسم اللہ دین بلند کینی چی من رخوای پلما نی دیارا ہستے گا کل چنور نو تاسم دا اللہ پلما نی پلند کینی جراد اللہ نظر دے نو الہ مذہبار تاسو ایکی ہو نو اللہ تگردن کی رئی حضیر اور کا اجیږي که ان څاکه ستیاکه شي الله لو پیر شي مودې دی اتلتي په مصیبتو چورځي دی تا په دې ما څلکی مصیبت اپا باندې نه مداه ایمان نات چې مور کړې دي تر چای وال بوذنا اوګه زور زور نو دام د علاماته د الله نه دا راځي درکړید نو تاسو لو اپ دې کې دی پایته نياکه ان د الله په دې چکل دا قربانی کوئی پیش کوئی منای که دفرائی المیاد تیگی منگل دا فائدو لدرک را نو تیز سبب د نقصان گرده دے غیر اللہ پنو که صف و آف کی دا قدر افکو دا اولارا و ایدادا اللہ پنو مانے علانو دا اللہ پنو قربان کم نو قلعا چیو لگی عرص دے قدم کا وجبت قلگی دا پاس پتوروالشوالالشوالالشوالالشوال اپری نو فرای د دین اور کوئی هغه صبر نه آتا هم تا ا تا ولوم کوئی ختم پیدا لا ایا کی دانګې مسلم تابع دار دا او کتا زړه اکان کا شوکو ورو کوي مال مادر کړي نه الله نه قربان کا می قبل اللہ وحید دین نی نی لیکن قبل اللہ پرے گهاری چته متقی دان ساته شک دعنگیریت تابیدار کنید من دیو خیلی اتا دولار او لوگنی اللہ پاکشی بننی چا اللہ تا بیانو تو لوگن زماد اللہ پرنم دا نظر ہے زماد اللہ پرنم دا قربان دا لبرچہ پرنم نا ازیر اوار کام معیدین تا سورت مجینی تا چونکہ مسئلہ دا بیان کرا منجاور بیمان جگر کئی نوز مسئلہ دا جہاد یقینن اللہ تفکید مومنان وار موسیقی کله روانه ستاند کی تعظیم لشعر الله او کا نظر لله کا او نظر لې له بعد ما کا خدای په دې بچ کی الله دب گئی داخل ګنا کی ما یا رب الله تو شنوې هر کای هر جن مون کوي تا چا کوي کوجلی شي ا دې زره ګلون شه دې نده یقاتلون چې دې به قتال کوي دای برن زیتیشیو، نو دای چای جاید ہوئی تا دای بجان کئی قولی دای سر زیتیشیو، موشکین دا ملکن شردی دا دی، موشکین شو تا دارات کئی اللہ پہمداد دی قدرت اللہ دی، حاکسان دی، وقلی شود کرنونا بیر جرم، اس جرم انو کئی خان جرم داو، شرف دا منگا اللہ دا جرم، لولا ایلتا جیعا اکنمی دفق اللہ اللہ مشکانو لگا بعد مشکان په بعد موحیدینو کاخراج جعاد نلالے گرے او پا کې کے اخراج دے مشک زور نکمولے موحیدینو دے کافر زور نکمولے لہد منت سوامیو انوال شیبا سومی و بیعن و بیعن و سروات و مساجد سومی آغ زائت ہوئی چه نصراب عبادت تھی او بیا اغ زائت ہوئی یهود و عبادت کو او صلواتن اغذائی نبی چه صابین و عبادت کو او مساجد اغذائی نبی چه مؤمنان عبادت کی مانادا هر قوم سرماد جیاد خبرکڑی وا کدقا قومون جیاد نو اکره یهودو نصاراو نداغی مرکز بطباشیو که یهودو جیاد نو اکره نداغی مرکز بیع بطباشیو که صحبیه نو پا قبل زمانه کی جیاز نو کره نو دا غی مرکز و تباشیو که مسلمانان جیاز نو کئی جمعاتونو تباشیو نو ما هر قوم تغییلو چې پاسی وصله را واف لی ده مشرک زور ختم کئی کنوی دفق بلدالله مشرکان و را باد مشرکان نو باد موحیدینو ننور ارونشه باوی حد جمت حدم نرور نرورشه باوی سوامیو گرجی و بیعون ننگر تا اردو کی گرجیو بمبائیو گرجیدم دبمبائیو سواریو ما تا پوز کو در خستم مکان ميدا سشی رئی ناویو شیر رسو الہی خانه انگریز گرجا یہ گرجا ہے یہ گرجا ہے یہ گرجا دکا گرجا سے بیدہ کی گروئی پیو توتا اجامع نشیدی الہی خانه انگریز گرجا رائدانگی زانو زائقو گردے ادا زائدو گردے دو دے زائدو دو خرائے ہوئے گردے گر جانے مو اسنباد کو مطلب دعید دارے چھے جہادو کئی چھے مرکز دین بچ پئی امدار کے اللہ ادا آچا چھے سوک امدار تیزی دین دا اللہ اللہ اکردے غالب ادا امومنان کرنی ہے آقسان چھے قدرت ورکم دنیا کے مکننا ہم دایره زاور کوم دایره قدرت ورکم نوځي به مونږ نه ورکې بده کاټونه اوینا به کوي ته هی امنه کوي به وزیر شنو له موږ پکې وزیر صاحب کړو ملاقاتو یې کړو هغه یې خیال به وګم پېټ چې خاموس ته ځکونه پیندور پایګروندې اې اې نوې نو حالت دا یې امر کړو چې زکات ورکې دا یې امر کړو د <تصفيق> دارنگی منی کلی و خلق من در من کرد در گاهونن الوابی پخکرنو بیوی شلا ابل با غلافات چون کزد ای مشران کم مومنان ندا من با کئی اوسم دین فروشوائی منگا منطدا اختداو عدیم اللہ را انجام بفیر سروده اگر در اجن کتابات نسبت نیشه در او غلو دین پخواه قاندنو عادو سنو اقاند ابراهیم قاندلوت اما دینو آلو اگر در ناکی صورت کے حال مکرمیز دکر شو نا صورت کے حال د مجرمین نا مولت من کا کافرتہ نومینیون نسرن یو نمازہ بغیلہ چمار دل گرفتار کر نا دیر دکنونا علا کری دی من اوضا کری والا داری من نا پوچی دی سرد سبرنو علا عرشا ما عرشا آدینکو کلی شارشیوی دی معتل اتن آدینکو کلی اډې ری چې نه ګټي ما نه وقتسرین ما نه چې نه ګټي هغه مشاره پرتي مې دې کړې دې د کلمې کې دنیا کې کښې دې نه لرغونه چې پوزي پدرو نه باندې یا دې دې په توګه چې واري پته سره جانتاري فورې خاطې څه واکې راپا ان نه واکې را د دې له دې سره کې لکه نه دې اتنا زرو قاجی چې نگی ورته ای تنکی ینه کلام مکمل ذکر کول اتوار کیتا ما پاداب ترا ا خلاف مکه الله رب کل نود اتاقیق دا داد پلی درفتا وشان زرو کال د پدای دا نش چشميري هغه روز کې د عذاب ده هغه په پدای پشان زرو کالو دشي اډیر د کولونا مولا تکرم نکريوالا تا او زال ایمان دمونیول الله تعالی اطلل صورت کې رد شرک سرد زجرنا او حالت تمنکیری نتفری مقعیتنو که رد شرک فیلی او سرد عدللہ نو اس اس بات ترسارت وعا اے خلقو تتاثلہ یرون کے موازیح دو خلائد دین ما صاف بیانکو نو آکسان تی امانواری عملو کنیک دیلہ بخششتے او رضو قضاد مند هوا کسان تی کوشش که دی مونگ پایتونکه کمزوری کون که دی مونگ لرا معاجدین دیو ما کمزوری کوي مدعا کسان دی دو دخیان وما هرسلنا دی آیت کی اشکال دی اول دا غا اشکال وام اندلی کلی مونگ پخواستان پیغمبر اس رسول و پیغمبر مگر کل چې د رسول کری دی نکردو ری دی شیطان او درمیان در اصول دکی واسوسا بعضی خلق وائی کہ نبی علی اسلام مکہ کیو نو نبی علی اسلام مکہ محظمہ کې سورت نجم لستو نو چکل اطلاعات منع ذکر رہا او دار نبی علی اسلام او لستو افر ایتوم اللہ تا حلو ازا نوار پسید بلکل قرانی کول ان شفاعت هن لا ترجان دا له به دی لو لو او زده شفاعت امید کول شي تخلاصوله په کار دي چې دغه تخلاصو امید شي موجکین دې خوشاله شون چې زمونږه وجهه کې قره په دیوا چې موږ یې دانې کان باندې دغه لاس اغنې څړیو غانه یلو ته سوي کفي اغه وحاجانو لا لنګر د شیطان ورته نو چمرش نو خلقو اغا معبود وګرځو مدګر نو جگړه د ته په دوا چې موږ یې چې دای خلاصون کولې شي ادون دا وی چې ان شغاتهن لترجا نو الله دایات نه دلته چې ته کاوه کې ګمان اکل چې نه ګو قراات کړي یعنی دا آغا پا شیطان و سسا چولی دا یعنی تا تا شیطان و سسا اتا دا لفظ ہوئی دا کلیمہ دا کفر دا ابن عربی او بالی مفسرینو دے روایتو تا روایت تے حدو ایلی او دا اے کوفر کفر کار خیل یو خدا شد نبی اسلام السلام دخلینا الفاظ شرک و حتل او شیطان چوری چی جتین کلمہ خوز شو بیعقو مطلب دارے چه پار رفت دادمون شد شو دا شیطان چول ره بل ادا چه نبی معفوض نشو مدار روایت غلط ته جاو دا دیوه جنا چه صورت نجم پنجور که در وشتم ده آده صورت پنجور او سر درین ده مدار دور مدار جواب نراته بل دا صورت مدنی ده نبي علیہ الصلات والسلام داغه نه بعد دو رس کاله مکه مزمکه تلکړی نو ټول رس کال جواب نه راته نو چې مدینه ته اځه تاغه نو جواب راځه یو کو بوت دې په منځه سالو جواب کې دیمه صاحب قران نه دا انکار دې نو کښه شه داوا یي چې شیطان پاره کیچه راځه او اصفاځي وي نو داغه د قران نوم خلاف دې یعنی شیطان حضرت تاو سسوا ما سورت بن اسرائیل کے میلیو یو آیات میلیو چه دا آیات با تتا استشاعت کے پیش کون وَاِنْ کَادُو لَيَفْتِنُو نَكَا هَنِ اللَّذِينَ وَهَنَا إِلَيْكَ قَرِب دی دا مشتقان سورت بن اسرائیل کے ترشو دریا وی آیاتا وَاِنْ کَادُو لَيَفْتِنُو نَكَا هَنِ اللَّذِي اَوْه قریب دی دامو شکین شواری تعالی دعا بیاننا چی منتعتا ہوئی لی تفتری آلینا غیرهو تا تا چی تاڑی چی جوڑ دی منگ باندهی بیر قرآن اکتا جوڑ کو بغیر دی قرآن نا و ایزا اللہ تخذوک خلیلا نتافت او کتا جوڑ کو و ایزا لولا انثبتنا کا کمم تا تنکڑی نتا و میلان کڑی کمم تا تنکڑی نتا میلان ای ځل زده ازغ نهه کوي په حیات اقطا جوړ کړو ځچن صدا پررکم نو قرانوی تمه ډنګړې دغه هغه سمونه چې قران وای د کوشش کوي چې تا وړې شیطان کوشش کوي لیکن مون تکلا کړې مونږ کله کوله دا نه چې حضرت خپلن الفاظ شرک وته بیا د کله کوله سمونه چې قران وای چې مون ټکلا کړي نو چې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړه او نو به د الفاظ دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل سینګ او بیا قران وای چې استاد خپل نه دا څل الفاظ وتل نو زه ورته د دوغنا آزاد درکوم چند زار درکوم یو غاب عذاب له اونګه صورت حقکه کې اخري آیت کې یو کم د چمسی پارا او لا وتقول علينا باطل القول کجور کی مون محمد رسول الله صلی الله علیه و آله خبره لخذنا من اليمين نقتع بينهم ثم لقطعنا من الوثين کې خدا وای چې برجون ضربوا لا فیکم نو اسلام دغه خبره جوړه ځه الله دا حکم غلت شي چې خدا یې داوا کې هغه بعض دا دې وحید دسته د دې وحید روایت دی دی وخت کئ خپل پرسر پر, پر اغنی دم سوای قران وای چې پیغمبر خبره جوړه کړه مزه بر رزق وکم پی او پیغمبر دا خبره جوړه کړه چې ان شفاعتهن للترجا د دې سفارش منزورې شي هم شکین پوڅاله شو دا خبره با دے خلکئی لیکن کلی پر سکو نی اعلان د کومر ک خبرو ک اوثمان اجازه کوله نو ک ایتول بیان د بهثو دا اوس بیان کید کرا اوما وما من, من قبر ک اندی دگی لمن پوکاستا نه سرگیله شه خبرم ک الا مگر اذا تمنا کرچې ته پر کاتو دلا کتاب الرس نغردولو به شیطان وسوسه پر غردو حاضرینو کې الکه شیطان غردولو به شیطان وسوسه فی نیتې قرات ده کې پر غردو حاضرینو کې دغه قرات کو نو شیطان قرات پرمې زخلونو کې وسوسه چولې چې دا ده غلط کوی دا ده ځوې دا څوې دا شیطان وسوسه چولا نغردې په الله پاین څه اللهو نغردې په الله جو غور دو شیطان ضد رد مؤمنانو کې اکات مطلب دا دی چې نا ضد مؤمنانو کې الله پوه حکمت والا حاضرین دې قسمي یو حاضريني مؤمنان د حاضريني صفه د حاضريني مزغب شیطان بد دروalke و وساته ولا سلاط پیغمبر نو الله بدا ور وساده مؤمن زړه نه او لا د مومن په دغه کې با نام سره کاو اچره فینذخل الله خدا به له کړه اوسه سا دغه مومن او لا بعد آیات مطلب د مومن په دغه کې ورکا زبر کنه موږ ته ګوره بیا پس پس بیا موږ ته ګوره پس ته او راکینه پس موږ ته ګوره ځ ګوره موږ ته نازې دی دغه ګوره اوس به بدره کا ښه او لوی په کر الله هغه چې وردل وو شیطان او سسا په وردل مومنانو کې ا مزبوت په مطلب د نبی اسلام صللی چې تکل تکلیف کې مستار تکلیف په دوران کې شیطان او سوسایټي نظرواړو ووچینګ نو خولای دا غوړو تفصیل وکړي او آیاتونو مطلب دا په قدرت کې راځي دا بیان د مؤمن ختم شو او اوس بیان د منافق او وګړي الله آجو شیطان فتنه د پار د آګاتو چې نو کې مرګ ده مرض دلتا منافقان دی شیطان وصصای تی ندعو اصوصا زحید پارا جنسی اقوی یادا دادا دادا دامن عدم دی دادا دادا دامن تاوان کئی داد دامن فیقران چو گرده اللہ آتی قرده شیطان او گرده فتنہ چاہده پاقا فتنہ جزنو کی مرض دی والقاسیت قلوبهم اغتورنو والا مشکین ز شیطان دا وسوسه منافق لا, لا او مشرک لا غنشي او ظالمانو دی په خلاف لوی کې دا الله دا بیان دا منافق او مشرک وشو ولی علماء خو بیا له مؤمنتا اچي فوکي یا غلط جور الحق من ربک دا بیان دا الله رښتیا غلپنا دا بیان چې شیطان او وسوسه تی خو نو یقین داریا غیبا اللہ بانده اواجد سی اللہ تازموز دی او الله توفیق ورکی مومنان طاپ وطرف دلار نیغی داد بین دل بیان بیان بیان مومنشو چی پوشی مومنان چی علم ورسا قره چی واقی شیطان ورسا سا چی یہ رضماز رکن سو ورسا سر آگلی چی نکی نم پاسم دو قرآن میں او الله لکرم او اللہ توفیق نو دا دین دل بیان دی له مؤمن شه او د دین دل بیان دی کافر منافق ولا ذال الذین کفروا ام شبیکافرن په شک کې منه د قران تصبب دی وسوسه شیطان شیطان وسوسایتي منافق او کافر کول کې نو همهغه په شک کې تر هغه چې ورځې پوری قیامت راشي ان ته مرګ پوری به شک جالا شید تعالاب درد بے خیرہ حقیم بے خیرہ دو دلہ بیان دا مومن شو دو دلہ بیان دا منافق او دکار شو الملکو اس بیان دا مومن درہن دا اختیار بھئی د الله اللہ فیصلہ کو کلیے ترمین دا نوہا خلق چیمان راڑی پوینات عملو کنے ایک لئے کی حصو سے نفجن تون دن احمد کی بھئی اواللہ دینکا فرو درہن دا بیان دا منافق اګه سنت کوفر وکړه په بيان پیغمبر ادر او جن کو دې جمعي په سبب د وسوسه مځې دې اجازه فارون کې د آیات مطلب دا پیغمبر کله تسلی او استا مخاطبین دې قسمه دي یو مخاطب ستا چې خطاب کې مؤمنان دي مذاقه لورنا الله او وسوسه دې او غيش ستا په وینا باندې پورا باور وکي ادوین منافقانا کو فاردی چیز رون ای تور دی نو آگئی قوسص اعملو او دا اللہ تک زیب شورو کی مخ کے رسالت کرشو نو رسالت نعباد بعد پیغمبر لتسلی بیان کر نو خلق و دیرہ کیا سی جنگی جڑ کرے دادا سی شو یا شیو آکتان کیو اطلق و جن دا اللہ کی بے ہو جلی شو کیو کی ہو شو مراح کوچې لشو یا مر شو کنه نورځ پور کې الله دې تارضق به تار الله غره غره دې پور کنه لري اذن مکی دې در دوتا کې پسند کې دی غذا یې لره ترای به داسې زايده بوجي چې دیباغه پسند کی الله pore پور دا بیان دي و من عقبا هغه چې بدلا فمیس اللہ آگا اچھا دسارا کریشوی وا او بیا پدر دیتیو شو نو اللہ پدر امداد کی سمانا آگا چاہی تی بدل کافر و نواغستا او بیا کافر په ضرور شو نو خواب امداد کی مرسو کی جو مانے کافر بانی دی نمبر را او قتل دیکھو او د کافر زور بیا راغې گئی فتا بانی نو تم مرسو کی بیا پدر اخلا اخلای پدر امداد اللہ افک کے لئے بخ ان کے دعا بیان دیر پارا کہ اللہ دن نکیش پا پر دکھے سنگی اخلایت تیارے ختمی ندارنگی بس اخلایت بستا خم ختم کی ادن نکیز حس پش بھی کہ اللہ افرد ان کے لئے لیت ان کے دعا بیان دیر پارا کہ اللہ پارا اللہ افرد بلند لے آج کوئی بھی در لانا ندار دی باطل عباس دا بنیاد نیشتے اگر تیش رمضت کے نغب بی بنیاد دے الله دل چتلویده نی نی الله ورای د برونو بو نو ګردیز مکاته کشن الله باریکینده قبردار الله نو تا وجاد عثمانند مکیوالا او الله به قروال استاله شی سمانا د خپلای د پاره یاد وکړه خدای اجزذنده محتاج نیستا جنته جگمن ا د خپل تایب شعرې وتو یاد وکړه د خپل فائدې لپاره نی نی الله کار کله کولی تاغلاص جسمه کا کیدی اکیشتا ایلو انا د اپد اجازه په حکم د الله ا ټینکړه د اسمان چې په ندی په جسمه کا ان پمانه دلا خدای اسمان ټینکړه چې په را کا اخلاص نشي مگر چې الله کله حکم وکي الا اذن شقته السما الله په حکم وکي او مې ربان الله واته ځوندی کوي تاسو نو بیا موږ نو کې انسان شکر دې د دینه عبرت منافلي چې زه خدای ګوندې کریم د خپل جاز د خپل دین د پاره اودانه چې زمان مر په بغیر د منځنراځي هر ټولې دا ګورګور دې من زایل دین دې دې من ساکن نوڅه ځمې کوي زره تا مراد دې نه د دین مرکل هم ناسکو چې دې افال دین کې پوهي کې نو جگړونکو ته تا سره په دین سا کې هر څو پل دین کې سالګيره کوي نو ته په دین بیا نه متا سره لږړېږي الله تو تاسو په پل شيته وداځ کوي او جذو دین بیا نو نماز را جگړتوي او بلا اخرت دال دین تا یقینا ته پیدا اته الله دی او ک جګړ کوي سره نو الله په پښیمانۍ کې کوي الله فیصله وکي په میثا د قیامت کې بالخبر کې چې تاسو خلاف کړو ما سره تاسو ما خلاف کوم پرې مسله کوي الله دا ته څه کوي ني ني الله ویږي چې برډیو کتا سما برا دا دا الله علم کې دي کتاب علم ده الله دا کې کتاب کې شیوري کوي نو داږي رفاعین کې دا مضبوط دي دا په الله باندې یا او زجر به اپنگی کې بیدارنا نا دعا چا چنی دیل آرگیلی اللہ پا بندگی دا غل سو دلیل تو چا غلطا سجدہ کے رامدد کے نقلائی سو دلیل آنگر دیل را پدی بانی دلیل نا اللہ را رگلی لی نا در سو دلیل مشرک تو ایس دلیلی تا وفر نو پدی نکویی دلیل نیشتہ ایسی وی رامدد شا انی بھائی پارا ت مشرکان احمدادی اکل زجر بشرک ورکرشو نو زجر منکارلی کتاب کلا چولتیشی پدیزمگایتو نوازیح نو پیجنی په و کافرو کافر و کتر والے منکر تر والے اقاریب دیتی حملہ کی پا خلق ہو چلو لی پدیزمگایتو نو آیا پوکم تا لرا تاث لرا و بد حالت تا دیستا دنا اننار اور کلا چیتا تقریب نطور تا چ الله فرمای چې کوم سره یک منکر د مصیبی مقدم شکوې نداغه تنویر کې وځيواله ده نو ته فرمای چې قران باندې سره خپکیږي نو الله یو غږ دی و انال مفضرا ورې داله کې صاحب کوئی دا و ته دې څوک راشي چې کاله ته خبر اکی نو چې کاله ته دای او لاس پوچتي راشي سلاح قرآن تناصلا قلعا چه تب قرآن وائد تانده بطریو که اللہ زبادا سکتای سلاح کتاب تناصلا نتا تب در صورت حج آیات حلی نتب آج ماندارو و در حج پو صورت کی یو آیات تے اللہ فرمائی حجان دے غوکی انو خلق دیم غوکی دی نتب آج آیات دارے چه اللہ فرمائی چه تب قرآن دستیشی نوخهای د دشمن تندېتري لورځي ځان دا تندې وای چیرې تريو نه شي هغه جوړه سره پیجن په ساري تاریخ هغه تندې وچی او دا به نوڅه کړی نو توا بیا وای چې ګوره بل مخای دا دا چې قریب ده چې هموږی کې پاغل کوچ قران وای تاسو ورته ګوري دلاس مو چې جمانا قرآن وغلی ندر بدا شکی لابا قلوب کرکی کیسے نا لازم چیت سن نتاندری موٹا کوالا لازم مولکات اکرام نتبا اور توائے دا سی خرکولا اننار لکننار تالد بیمان اور من کننار تاند اور فی کننار اور درک بریگی تد خلونار دانان مفرد روڑے تبا وائے دنه باندې چوم دنه دې چارجه پیر او تاکي دې اور دانه وږي اور شیبه ته پور نکي وکنده دا سار ورز دا چې کتاب دې چلم درڅخه دې له جنگ چلم گئی جنگم قطمې تور دا ایتنګې تری کور دا چې یو ته نه قران راسته په دا پوځه چې قران وایو چې هغه صورت نه ورته چه قرآن رفلی تندیج تیجویی تبا ضروائی پی جنم آخالق اللہ فرمائی دے تندیج تیجو کرده دے ندیب آسی جی تندیب آسی جی تندیب آسی جی ندیب آؤ آئی پی جنم آخالق چه قرآن دوش من دی لاس کچھتای چه حملہ گی پو حق پر استو ندیب آسی جی رک بوشی ندیب برابر دیکھو نو سے وو پچم د چې یو وای نو ورته وای لکنار داناره مفدروره لکنار تا دې ور من کنار ور د نوځي فکنار تا کې دې ور تات کولنار دنه او ري پور کې ناشي ور ور د نوځي ورق آی زلا داس کمن دې دا د کتاب دې په شرط نو ته موکټه الگوریت نه راځی چې سترګې پټې کړه او تر څو ډېر ګوري او چې پورا ده نو څنګه راګره غنجو اجازه لري پلان لري نو موږ میواري کیږیم سواله مارا غوښیږی غنجو مولاو راغی داجل شنو شروع وېدلونه سوال نه خلک وای خلک مشغول کړه پتا کی څو روشه دې کار اته الله شاه بخاری زالونه خلک راول وخت تقسیم و و قرار و خلق ورده و وقت پورا ده یودالو بیعوی بیعوی ورده وقت پورا ده وقت آده فلاحر ده چه چه چه پورا ده مالا با وقت وی پورا کهی ته وقت تو اغار آمون جلده دقا ده پاتی چه مردار آره دانت یه تاستنگی پتی کری کاغی تا پتلا ور آخری دون سو تا نشته آرے تا روگ چپڑی کا غیدا چیتے تا روگ دا اوتا تا مت صورت ہا جیادی تو دا سوائے مسئلہ بہ پی نظر بوئے د ہائچ صورت کے وایا تو ایماندار نو تبا شروع کے نا غلاوال لاس دور روتا تکی اگر دل جوڑ کے دوزہ تا بہ دنا کے اے رہے کے دالے جس دی صورت کی چون کے رد ہن کے پہلی ہوں نو دیو جنہ تقریب چرم و تقریب زکر درگاچ با تقریب انار لکن نار ممکن نار انار لکا ترقل النار فی کن نار وعدہ کردہ دور آئی غلق و تراغ انہیں چکا فریق کردے و بئیس المصیب اسبت زائدے نو تبا بیان کے نو بیع با پر شور ہوگی سیدہ اللہ نا سیوائے نظر مکوئی او دو نظر حرام بے ندې بیا پږځه بارای شي نو تبا ای خلقو وو کې دی یو مثال ورته بیانو تیسره تکوم دوی وکړي کیا ته میثال خو hội انا تاسو میثال بیانو ای خلقو بیانول شي مثال نو هغه ورته کې دی ته به خلق ته وای ایماندار او دا سکم هم تاسو کې څې سکوم الله فرمایلی او ته غوږ ورته کېره یو مثال بیا نوم غوږ ورته کېږي یقینا که تاسو کرامت کوي به د الله نه نشي پیدا کولایم چې ټول ورته یوشي ټولې د فاقو کی مجني چې پیدا کوله دراټورته یوشي ټولې د فاقو کی اکواغلې دینمات شي شي نشي هغه ستې د مچ نو کمزوری دے دارمورید ا کمزوری دے دغپیت ضعف دا, دا, دا غفتل کے غفتل شه دا ذار کمزوری دے ضعف طاری بول مطلوب کمزوری دے دمجول یاد کر نو حیوانات لغو دمج نسپک شه ماشه دمج نہ غش غش تکو مجول یاد کر طول مخلوق تام الخلقت تے کاغماشا دے و کاتی دے و انسان دے و غیر تام الخلقت تے بغیر دمچنا چرا ناقص الخلقت تے دو که دے پیدائش کمے دے اوگا پیدائش تو دائی نیشتے دے اچوانی نیشتے دار اس دا پاسنا دار چا داشتے دماششتے در اچیشتے سنکنور <سنخي> اندامون دا مخرقات چتے نو داری دستر کو پردین نیشتے نو چر پردین نیشتے نو دیرناق سر خلقات تے ابن قیم ری کلی دی مفتاہ و دار سعادہ کے چر دا اولی نیشتے ازدک نو کچر دستر کو باندی داوی نبیسر سر میشنچے طولے سر اڅټیو ریس پک دي زه کړه زه سټ ار رخته ما ار رخته یی ګول ځه دریا سه سنن سه کی نو غا رخه موري د ټول موږ ځی ګوري کله په بازار ته کله شری ته کله چیرته بسر راځي چونکی د طبیعت کې هر څه نو دې سټ ډیر پځي نه لا پې را شوې دي ناغا واغا دسو ازلی نو سر تیسپک دی نو چه سر تیسپکو نو خرای ولا دا ورنکر چه دا ورنکرو نو دینا قصر خلقاتا آر چه دا ورنکر آجفان نو دا بانم دسترگو نشتی زکر دا دا آجفان نو دا دسترگو خور دے. دا قسم چه کور که سڑه پتیگی نو دا اینگه دا استرگه محفوظی پدیگی نو چه کل کل استرگه او گوڑه نو بیاو پربنده شوی نو قلعه والا چاند ورکڑه دا بانه چاند لی دے آوا غبار لی نو دے استرگه دا چه رازی نو دے بانو که اگه غبار اگه گرد جمع کیگی نو استرگه تساقه آوا جی کل اچه بانه نی نو دا اگه استرگه چی ن زګری سترګې کې الله طاقت یې شې دار شوږي دا یې طاقت یې شې پس سترګې ونی مشلې اندامونه دي سروې ونی مشلې اندامونه دي دا دې شانې شروع دي ونی مشلې اندامونه دي د شاد سپټنه اثر کې د دې مرض شپ سره ده او دالک بهټې کې چې شکه یې نظر دې ده نه دا خوشلی پردی ریزه پا یا اندام که کمیه راشی انو نظر خراشی زمونگا لگ در دری سلور کالا بیمار و سر بی خوگی در پینڈر تک کم داکٹر چیز مونگا لاش گو نو مونگا آغا د خوگی در زده زادی زادی نا سر خوگی که تونو من نا آغا ہوئی زده سرگه نقصان نیشتے زده نقصان ناغایوالا پمشنو کتی نو دو رسپنو تیواتا نو چاقاو دا نو سرم روکشن دا طولوی سر سر لگینا انو دسترگ که اللہ یو طاقتی فیرے که ار شاید تدپیر که نو قدرو بوشی کنو بوکی نو سر گڑن دیگی نو دا کم سرگ بالنی دا ویختنی دا ویختنی کنی نو دا غصر کې سر آگی نو آقا خودی که گی نو دیو جنگه نیک چی نروانه دا اینن مالحا چی سر بطاق برا وقت برا بایگی چی روان دا سر دای نیشته دی او دا مجد سرا سر, سر دای نیشته اولی نیشته زکه چی دی تریا دی, دی سر تی نرو نقضا و کی کمزوری برکه نو دا آقا ایواز دیو خو بیردن چه دای نینو آقا را زیر اندهی نقضاید آقا ایوازو لدخپی ورکنه فرومو دستکید داو آقا صفحه تک دید دخپی چه لو کت ورکنه دا دای نرهو دا پرده ورنکره ندخپی کت ورکنه لیدازا سکید دولم زکر اللہ ما چی آت کن چه اغطام الخلقت مخلوقو پریده ناقص الخلقتو نشی پیدا کنه منعی داشت اغطی چرا مرد که اغناق تاسو خلک مفلوکوم نشي پیرا کولې دا زیکو غباب یې اسه ما شي یاد نه کوي غتام خلک اغناق قسم مفلوکوم نشي پیرا کولې یو څه مثال یې کوي عالم کتاب لیکلو هغه ټول کتاب نوم کې خير النامہ څنګه په ارسه کې نو دای معنا کوي الرسول خير فائده شونه الباچا کاهل زمانه الوزیر حدف تیر آئی بیچارا جان مجموعه تقافل ال بیگم فساد در پرده گوچه ال کوتوال تانه دار ال قاضی میخ در گیل ال مفتین ال وکید مچاید دارو از زیارت بانگای فیس زیارت سشده در پلیتای بانه تیدا پلیتا روانه از زیارت بانگای فرس المنجاور مغس بے حیاء دا منجاور مانعی کرده المنجاور مغس بے حیاء دا بے حیاء مجتے او دے دیم دا مجھ مندی لکر سنکی مجھ ناچ کسل خلقت تے نا دا انگی منجاور نا خلقت تے دا تاو گورا یا بے پوزوی یا بے خوکوی دنم د مچور دیتاه نه <laughs> ناقصه خلقت دا ناقصه خلقت ده ځکه الله نزدو مثال د مچور دی ته وا مچا لا وپن ني شي پیرا کوله مچ ده مځ نه یو قابل سه یو نو قل کتاب ان پر تریقی رکھر رہے دعوی کے پا قل کتاب کے یعبابی رکھر رہے دنیا یہ دنیا سمانا بادشاہ کے بادشاہی کئی پوجی کئی شاکی کو کبیو این کرو فرعی میفاد تاجو تیبو علمو زینو کرو غمر میفاد لشکرو کشورو اقبالو زفر میفاد ایہما اس پیانست کذر میفاد بادشاہ چرا کرو فرا با انجور کری دی احنا دا صرف دی رفایا تیمارت پیدا کن صوفی صوفی اصحاف کدر سو ماں مسکن دارد ادربغل مسحفز و نار بگرد ان دارد صلح کل باما از شیخ و برحمن دارد صوفی صحاف چیزان اس پر کرده دی تصبیح اغسطی ٹکا ٹکا ٹکا ٹکا اوار کیا خرد دروہ صلح کل باما از شیخ و این اما اس پایانست که درم اقاد دام بیمین دنیا لکل دار ٹاکر ٹاکر کو بفشارت بجگر دندان را از خسیسی پہ پورت سینو پہ مالدنا را وقت سودا پہ پشوشت گوھر ایمان لگا اگر دکاندار اینچے زان اس طرح کر دے غاشتی چیز اشپار ازا رم سودا پہ وقت کے وقت سودا پر فشو شد ما ایمان را در سودا پوک ایمان مبائلی ایمان از پیان اس کے ذرم افاد دادر پر جذر راجم لکھی فاضر فادل ملاسف فاضر ایکو احمد در فکر فرو وست وحصول گاہ اندیش اے ماقول کنت کام انخول اگا فاضر چکر ماقول منخول کے ارم دے مردمان را امان خوانت بخدا غوب برسول خلق و توئی رازی تقییر ای همہ اس پیانز کذر میں قواد دین ذرو پسیارا ملیس زیان تبیر کرے آن تا تبیبی کے تراکیبوں ما عجین سازد بائبارات حکیمان سخون پرداداد حردمی صبح بقارورن انداداد حکیم سے تنکیق کرے ماجون جوڑ کری دوارگانی جوڑ کری قاروری لاز کنیولی دا سرما میتر یو گوری بلگوری ای همہ کذر میں دیم دیر پارا ذرنے پارا شائر شائری کو آمد مت ہو سنا میں گویات شائر مدو سنا کئی عرض و شب نیکو بذی شاو گدا میں گویات شپار درندے کلر بادشاہ کلر گدا گاغر مت حکونت گاغ جا میں گویات کلر چا مد ہو کل جا ایم آس پہ آناس کذر میں دیم ضرور دارنے دار رنگی اِنَّ الَّذِينَ تَذِونَ اے خلکو بیانولېږي مثال نوغو ورته کېږي یقین نه کوي چې رحمت کوې بيدلانه شره نشي پرکولې مچن کټول ورته یوشي ولوی کماله کټول ځکه د جماعت سره کې نام راشي معنا اتفاق کټول ورته یوشي او خپل دین همڅ شي د شهرو ست دی چې لر دمڅنا څنګه زه دې ووختم کې غوته لشي نو عزتونه کوي دا الله عزت یا خدای پیخو ضرور خدای پیخو امه کینیږي په کولې مږه منګار نیسه الله قییا باید الله دغه ورکولې د فرشتینو اضا دي ادا فركونه یستفی استمراوی مره قانون د خدای دا چې غلط کول به ادا ورکول کوو هم رسول الله ختم شو یستفی ورکول به فرشتي به راګري د خلقونه دې چیو اللہ را مدد کی اللہ ردن کے لدن کے پیجنی اللہ آسے چی مکی دینی سرستو اللہ تعاو فسکی کی فیسرے اے خلقو چی امن علمہ صلح نتابدہ سیدہ اللہ رکو کوي کوئی اعبادت طرف کوئی اوکئی سیر کارونہ خامخاشی بکامیاب اجیہاد پکرولو دیندہ اللہ کے دخلائی دین توحید خورکئی پورا جیہاد الله قولت رہتا دلو عزیل پارا څوک چې আজি کەی نخلې غوړې کړې اني دې ګردولي په دین کې ستنځه اتا دې شي د تل کې د پلار ابراهيم د 10 ساتنومي ته الله ته ګرذن نهار په خا په دې امت ته ساتنوم دې ګوا مسلمان چې پیغمبر قیامت کے پتا دې ګوا صد منه دې دنو ملي اتا زبر ګوا نه په خلکو پتا دې په پیغمبر ګوا اتا ز پرسته نودوین نور کې ځکا هم ګوروږې په الله الله دین د دې څه څه دین د دې او څه څه څه څه د مراد قاعد صورت کې رد شر کې فیدی او بیا د الله هم مؤمنان د یاد بیان اسبات رسالت زبر شبې مسیح بسم الله الرحمن الرحیم فاکهن مونکو اللذین یؤتونه فیتو لدیو من الله قوم رضون ولدیون للزکاتی فائنون ولذین یبرجو عاجزون الا ازواجهم ومالکۃ ایمانهم بین غیر ملومی سوره مومنون نزول کے پوسو سوره میانه او ترتیب کې د ویشتم سوره دې سوره مقصد دې رد شرک بل دلا د شرک رات کای اپ دې قسم دلیل خپلې نتري وહી پېشته رد شرک بل دنده ته اقلیم ذکر کئ نقلیم ذکر کئ اوحیم ذکر کئ یا صورت تحلل خاصه خلنا نوکی صورت کے رد شرک اعتقادی او شو اداغه نماز کے رد شرک کیلی نماز کی کے رد شرک اعتقادی ابیا فسرت کے ہاتھ کے رد شرک کیلی نو کلہ کے شرک نہ خلاص وی او رد ده شرکوکو نو دی صورت کی وائی متحلاشا پدی صفاتو سکل اتا خالی شوی ده شرکنا دا عقای ده شرکیونا نو دان مزین کا زیورناک کا پدی صفاتو موکی صورتونی که تخلیو یعنی ردکول داغشی لرکول داغشی جی پدی کن او دی صورت کی تحلی مزین کول دا خستا خستا صفات پدان کرده زکا صفائی مخ کئی مخی دا خیستہ کولونا اول صفائی نرسو خیستہ کولی دار اگه مخی صورتون کی صفائی نو دی صورت کی خیستہ کول دی یا مخی صورتون تیرشیو پرد شرک اعتقادی اول قاف مریم تو آم بیا او پرد شرک فیلی صورت حاج نو دی صورت جامیر آرہ د قرآن دا قیده چې که کلی و مضمون بوزی نو پاگی راوی وای چې په صورت کې ډېر قسمونه دي شرک راکړي په دې صورت کې قسم تا دلاو اپریو نقلیو وحي ذکر کوي درعاموس کے مسالې چې ذکر شي نو په دې دلاله اقلیم قائم دي نقلیم وحي کامیاب جو مومنان ا مومنان چې په عبادت الله کې ارکاي صلات عبادت هغه کا نو فرض شي یا موږ هغه زور آګسان چې شرک مګړی لغوه شرک په عبادت دا لا متحلای شو مزین شو او دې شرک ایزان واره آګسان چې پاره د پاکای له کوم کیږي زکات تثیر القلب زکه زکات مدینه په قدیم کال فرض وې نو مکه خو زکات نو نو د زکات معنا لوګوی تا د خپل امان ځکا وېل للمشکین الذين لا يطون نو موشک باندې څه کاټ نشته مراد دا ده هغه موشک له تبعیدا څخه نه پاکه ایه که سان چې شګرمه کړي هغه سان چې پاکه پاکه ورو کون کیږي هغه سان چې پاکه خپل فرضونو ساتي دن کیږي جناب منډای مگر بیا نه یا وینځي دیندی ملامه چپه دی کې رسولټه شیوا دینه نه دا دي داهنه تیری دن کیږي موږ کې عقاید به ان نو سه اعمال او صفات د مؤمن بیان کړو اګه سنت په اړه د فلاماتونو اگر وقولولو زه راو نه غا باندې ساتي جمالو کرید اسنه چې زبې له ځم دغه لالو زفرتی دي اندل اصل باندې جنازه دې په خوار کار پغان مخوږی دا جزانه باندې ګوري خانه کې قرآن که دا ایمان نا بعد زیاد تاکیدات پلو ده چواده خلاقو گا آقسان که مجونو بانده لگا بانده آقسان همالوارسون مدعا کسان اوستون که دیگا چوابق لیده نتی فردوس ادائی بای پده که میشا مکی صورت که بیانده اقایدو نتی صورت که بیانده آمان دا اصاب شورو گا مکی صورت که زواجیرو ندی صورت کې دلال شروع تو او زول دلی ریخی پیدا کریمو انسان چنشو او بونا چنشو خانونا سلالا صلح صلح راو کشیر سلالت منتین چنشو یعنی سرخ خارا سکینہ خارا اشنہ خارا اتلک خارا نرم خارا دا, دا آدم اند چن شو خورنا نو ګاو مګر دو د انسانانو څخه دا به نه پخ مينسان نو نه څه نه پیدا کوم په دې تو ځای ځای کې فی قرالین په دې زو مکینین ځای بیا می پیدا ک جنخینا علقتا جنشینا نو مګر دو جوړ مګر دیوینه کرپن دے پیدا مګر دو کرپن نا ډکه نو آمی غستو اڈو کیتا غوا خواف دن نا دمور پخیڑا کې دا ٹول می دن نا بیا نو پیدا کدل را پیدا عائش بل زان ظلمی میکر آمیخ کر نو تفریق کئی دی شرک فیری نو خیر رجع ان کے دے اللہ جو خیستر جوڑا ان کو خیر الله چاہی خالقین مانا صانعین لگر خالقین و قائل خود دنیا کی زمکنی شکے ټول طول پدی خائل و قسرو سرادی چه خالقی او اللہ دے مانا خالقین مانے ثانیحین زکر خالقم جوڑی شے بیامی پیدا قدل را پا پیدا عشبل کی نو خیرتی ان کے لئے اللہ چه خیصتر جوڑا ان کو نلے بیتازو پاس دینا مربا شی نو تازو قیمت کی پورتا بکر تا تابانی دور انقلابات ماراو سے لگ ادا دور کرنے دیل انسان اصطاعش انتے ہوشنے دراغلے اتا شانتی غیر اللہ رحمت کے بیتاسو قیمت کے پورت بشی اتا کی پیجنمون پیدا کردی مندستازو پاسا وو طریقے وو چتونا طریقے چتونا تا کتا پروتے او ماستاز پاسا وو چتا پیدا کردی ترائت طریقے چتونا دعوی چتا میں پیدا کردی سیدونا آتا پردی سوچنے اتاقی پیراکری میز تاسو پاتوکتنه انیند د خپل مخونه به خبر دانه کې معلومه پیدا څو نماده خبر نشته بلکې زړه دای په حال پوهه نوزو خو نو خبردار الله پر دې او غو به خبر چې راغلمادس کې دا تاسو کول ګرځي عالم د کل شی عالم پارسی رب رض اغه رب عزت کی عالم پارسی او مختلف طریقې سره یې د مور په خېټه کې پیرا کړې نو اغه لا په را بولچا طایر موند سره ورسې دا سار خ سر کار دی په دامن کې تاغلرا اپه تا کې په دامن کې په زتا خبر او ده پرانو په باندي دي انتا ده یې نه اساس کی چرابیږي الله ته اندازه ما ته اندازه چې درم ا پهدا اوروند پر نو بو په دا دی خپلې درم دی په نړۍ کې پزماګه امنګا په بوتل بو توانرن کې چې بل کلو بارو اساس کې بندې کم اساس کې وګني یا بي واننا عاداابن به پترلو د دې ټلو سره دې زمير دې عطا پترلو دې ټلو لو حضرت والايو يا پري بو نو پیدا کومتا دا پي بو سره با غنند کجرو ادان ګرو اپ تاسو لا پرې کې مي دې مخلوقات مي بيرايتم عالمي قرق بيرايتم نو ته بيان خراب کې دې نه اپ پیدا میکڑا امیٹو کونا اونا و ام باتنا شجر رتن اٹو کونا میدا اونا داؤنی میٹو کوڑی چیو دی دکتور سینا تور سپننا سینا پڑکی دنگی اگا کوئی تور چی پڑکی گی پائکی سپن سپن دی او تم بیتو بیدوانو اٹو کی گی داؤنی سردتی لنا چیل پکی چاو آچونو دا تل اخوانو چې ته دیون نه واخې یا تل بشرم نه ډکې نه واخې نو دا تل پکې تا وچول چې ته داهر دې دا تل پکې علاوه چول تم به توبه یا ټکېږي میوه دې سره د وروالي میوکه ورواله ده پکې تا وچول یا ټکېږي دا فونو سرځ تهرو او پکړ دې په کورونو هغه پاڼه ټټکی چټي جوړکې دا ډول چا پیرا کړل اته زمرا پردان غورو کې دا یو بار دې څنګه پتا وځه باندې آشه چې کھیټو دی کې دي دا ډول چا پیرا کړل سرتینال کې چسيو دا ډول چا پیرا کړل اته زله په دې ګنګور کې اپدی دان قربانی پخښتو باندې سرول شي مکه جلال دخل ختم کړ او د او دلیل نقلي دا غل چا پی را کړ اطهقیق لګلم رسول الله ص انتا نوید اقوا بندګي کوي د الله نيشته تا غوا نو لدان څه کوي دلیل مکه ادلات یې ذکر کړ نو اوسه دلیل نقلي شوک نو من پهې مس لګ نو مبروا کسانو چې کوفرې کړې د کوه نه د دامه ګربانده پهشانه تاسو اقواري دی چې ځان خوې کې په تاسو نور سر د خو مشره واي چې دمونقرمه اگر داای چې د الله نو را لګې فرشته خللامونږ کولو نوفرشته را لې وه دی خو زمونې بند دی نومونږ د د په خبرڅ عمل کو که خلای موږ په یولې زمونږ د مقصد وی نو خو دا موږ د فرښتاله لګې نو خو موږ ته د لګې اگر زړه اله الله نو را لګې به را فرښتہ چې موږ په کوکل ندی ویلې موږ د زفری بیان سره په مشرانونو کې د زدادې خبره کوي چې مشرانو چلوچاره لري نو څنګه وي وله مشران نه پویږي ندا یو موده پاپدشه پا پا... پا ندی ویلی مو په دې بیا نظر په مشران ومنو کې ندا مگر سره په دې لیو ان تو ځان جوړ نه انتظار کوئی دې زمر انتظار کوی په دې سره یا انتظار کوئی, کوئی چې دې بزر مرشي تریا واه نوې نو والا اسلام الله زماینداز کې په سرداري چې دروازه ته دې مالا کذبونی ورځ زماینداز کې ټوله په لشو نواحی اکرم نوتا جوڑا که کشتا زمون پیفاظت ازمون پامر وواحی انا زمون پامر او زباید بچکون کشتا جوڑا که بچاوالا دیم نو کلاش راشی عذاب دیمونگا جوشو تنور نو دننا که پده که ده های اونا زوجین جوڑے دو او دننا که کشتا تا مگر ما دننا که آسو که ترشوی پده حکم دا عذاب جمال رئیس چې موږ شيک نباټ کوو هغه ان باندې د نګه او خبر کوي چې موږ سره په بارداه خلکو چې دې ته زما په یوه حکم شوه دی به ودوت کې شي نو کله چې برابر کې تو اسو کتاب درې پکیشټه نو الحمد لله چې اخلاص کمه د ظالمانو چې مړ دي نو دا الحمد مو کام چې دا یې مرشد نه غوښتل مطلب دا دی چې زموږ شیخ مجد داد اسلام فتا دا چې یې شکر ده پای کې محقق ا دی دې کې مرادي کې فاسق مفتي مرشي استراحه منو العباد والبلاد دې دې څه کوجنہ دا پرتو دې خيرو شوګره چته مست نه اخلاص دن. او چې چه برابر چه تو آزو چه تو آزاره دی پر کشتای نو آیا اللہ حمدنو دی اللہ چه خلاسکو مولا دالی او آیا اللہ کسکے ما زائد خیرتا پا منزلن مکان دے او کلا منزلن راجی مصدر او کلا پا مانا دی کزیدو راجی پا مانا دی انزاد کسکے ما پا خسرا چین ځال منای کې رب انجلی مندل مبارکان کوز کې ما غوايا مندل مبارکان په کوزې زوځه خير او مندل زای زای له خير هتاورات کوزهونکو نه ته چې کوزه سو په بهتر زای کې ګوږه تا کې دي کې نه کېږي ايو موږ آزمائش کوم نو په دامه کرپدای نه دلیل نه نکه دلیل واهي او دلیل اخلي مخلوقات دې ګواه دي او که دې ندي انبيان پرې را لګي نو لګلو ما پدې خلک انبيان دې نه پدې مصلي چې بندګي یو کړې د الله انچتا د لوه به د الله مددګار نو دې کیدل نه نو پوي متفرو د کون انبيانو جما با انبيانو راګل آګسانو چې کوفر وکړو ادا روغ بیوالیو فا پیشای روستان آئی زکا غیر پاس نیشتی پیشی یوم آخر زکر ہوئی جی بیار روز نیشتی جنت تولا تیارا دا جنت تولا رنالا دو دفت مولا تیارا نبیچر تا دی دیو جن یوم آخر علیقاء الاخر بیاد عام مخلوقات ملاقات نیشتی خاص جنت تیانو بی اپ ملاقات مونگ روستی و مسکرین مونگ ری لرا فا جنز دنیا کی اې کلا فایم لا赖تا مالدار کړی ویو دی له په دنیا کې دیش زیاد مال نور کړو نو ځبط د مال غړاینه بیماننه نو زه دا موږ بنده پشان تاسو پریداشنا چې فایدا ویناس کیداشنا چې اسکی اګه و تاسو دیو بدن دیو بندا چې پشان تاسو دی یې وتا ونه چې دل پری له ک ګنا ا داتې هيات او هغه کایتا سره کله چې مرشی کی چې تاسو خاورې لږی شي نو بیا ووځی هيات اعاتس میفله امانایي خبر ده نن د باودونه مانای غاړه باودا سټو له ما حاصل داراو لره دی منل دا اغی خبری تیتا صور کوریشی حیحات معنی حاصل داراو تیر لره دی منل رشتنوالی گنل ستا دی خبری یا حیحات لره منل ستا دی خبری پسی آت تیتا تک اما خبر اکی نددی افسوس دی او حیات پمانا دا بوت راضی، معنی دارا، حیات لما تو هدون لده والده یعنی اقلنا منل داگشی چه تاثره روش شویده حیات تی پمانا دا بوده شی لوری دی تصدیق کور، لوری منل داگشی چه تاثره وادر کوری شی تاثر چی دیف پیغمبر سوائی دا خود آکنن لڑی خبر اتی منگی منو منع دادا ای حات لڑی دی لڑی دی منل رشتی گنل صحیح گنل دا غشی چی تاثر روز کو لیشی دا دای چی سوائی دا دا آکنن لڑی دی چی خالوا بی جنرے کی گیا بی بکی نا دا جند مونگر جند دنیا مرومگا جنرے کی گو انیو مونگ پورتا کی شوي فورتا شوي داغت دنيا دا زيارا زيارا زيارا زيارا زيارا بيامون کالا پورتا كذر شو قال آبه يا پيغمبر الله زمان امدادو كي فصل دا غيجي دا رو جن کرم نبو يالله عما فصل كي عن مالي دلق واقنا عم قليل دلق واقنا شبق بيما دلق واق واروكا عذاب براوليهم قال آبه يا د لکونو پاس شبخ میمنه نو باندې ودې دلتهږي حکم د الله به حق اچګر اختیاراله نو ګردو مونږ دی را غصا بجارو مسجد دتاسو بجارو مسجد اقز قاشا کی نو دانه قز قاشا شو ملاکت دي ظالمانو دا په فضا مې کر په دینه پرېړې نورې نشی ته دیو دلا یو قوم په کل